מלאכים ב' פרק א' ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב, ויפול אחזיה בעד הסבכה בעלייתו אשר בשומרון, ויחל. וישלח מלאכים, ויאמר עליהם, לכו ירשו בבעל זבו אלוהי עקרון, אם אחיה מחולי זה. ומלאך אדוני דיבר אל אליה התשבי. קום, עלה לקראת מלאכי מלך מלאכ שומרון. ודבר עליהם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב, אלוהי עקרון? ולכן, כה אמר אדוני, המיטה אשר עלית שם, לא תרד ממנה, כי מות תמות. וילך אליה, וישובו המלאכים אליו, ויאמר עליהם, מה <אז> זה שבתם? ויומרו אליו, איש עלה לקראתנו, ויאמר אלינו, לכו.